الحمد <سؤال> لله رب العالمين وصلى رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اتم بنوسنا تقراء وزكها انت تعلم منزلها انت مليها ومبراها ذا فلاع غسدنا اسمك ونارسل الصلاه والسلام نعاوى اوميلينكا ودرانوغو با اسمك njegovu porodicu, ashave i sve one koji njegovu uputu slijede sve do sudnjega dana. U jednom Kur'anskom ajetu uzvišeni Allah kaže وَإِلَّا قُلِيَ قُرْعَانُ فَسْتَمِيَوْا لَهُوَا أَنْسِدُوْ Kada se uči Kur'an, vi to slušajte i ne pričajte. A mi sada kazujemo Kur'anske ajete i kazujemo riječi poslanika, ala ala ala Pokojeno uslišanje Allah kazao Ja juhele vina aminu la terkavu asuatak kum felu pasautin nebi a uvi koji verujete ne svoje glasove iznad glasa Allahov poslanika pa kažu učenjaci da kada se kazuju hadisi Allahov poslanika da isto tako nije pristojno dizati svoj glas iznad tog glasa koji prenosi riječi našeg poslanika kojeg mi slijedimo nekaj nekaj nekaj i Allaho zbaz. Abdullah ibn Salam, Allah nime zadovoljen bio. Bio je jevrejski učenjak i jedan od jevrejskih rabina koji je živio u vremenu poslanice, u vremenu Muhammeda alaihissalatu wasalam. Ali je bio od onih koji su prepoznali svjetlo istine u ukuti Muhammeda alaihi ve veselama. I on nam prenosi i govori o svom prvom sousretu sa Allahovi poslanikom. Kako je to izgledalo. To je zabilježeno u predaju kod Tirmizija gdje stoji da ovaj Ashar, Allah nime zadovoljan, bio kazal. Kazal je. Kada je Muhammed alaihi sallatu veselam prispio u Medinu svijet je povijekao, došao je Allahov poslanik, došao je Allahov poslanik, pa je narod u skupinama izlazio pred poslanika da ga dočekaju i da vide tu osobu koja za sebe tvrdi da joj dolazi objeva od gospodara svijetoga. Kaže Abulaha a.s. Pa kada sam ga razaznao, kada sam svatio da je to taj i kada sam vidio lice Allahov poslanika, znao sam da to nije lica lažnica. I prvo što je kazao Allaho poslanik alaih sallatahu alaih Pogledajmo koje su prve riječi koje poslanik usmjerava tim muslimanima toj mladoj verskoj zajednici od koje treba da izraste društvo koje će biti uzor vjernicima sve do sudnjega dana. Permes vjerncem postanika ali instalatu vasala bile su sledice Rekao je o ljudi širite se vam jedni drugima nazivajte se vam hranite gladne čuvajte svoju robinu ispavaj i hranjate dok svi spava, dok drugi spavaju učićete u nemnet smireni da dakle, nam ove četiri stvari koje je poslanik, alaihi sallam, navao, koji ih ispuni, koji se bude predržavao, šta će biti rezultat, uđit će u dženu s i spokora. Prva dakle stvar na koju je poslanik, alaihi sallam, ukazao, bila je širite selam. nazivajte selam. lamo. Šta znači kada nekome kažeš, assalamu alaikum? ti u stvari doviješ za njega, doviješ Allahu za tu osobu kojoj si nazvao Selama. I kažeš Allahu sačuvaj ovu osobu i zaštiti je od svakog belaja, od svake nedađe i od svakog zla. Ili, kako se to skraćeno kaže, neka je mir nad tobo Kako se takve direktno prevede, ova riječ je Selama neka je nad togo mir i spas, a to su u stvari riječi dove kojima se moli uzvišeni Allah, da tu osobu koju si nazvao Selam sačuva i zaštiti od svakog belaja i od svake neveće. Selam je isto tako jedno od Allahovih lijepih imena. i posori Hašad u jednom ajetu spomenut je čita niz Allahovih imena Al od koji je i ovo imen Selam, od koji je i ovo imen, nači Vlada el-Kudus, Sveti, Selam salam es -salam znači kao Allahov ime, onaj koji je čist od svakej manjkavosti, čist od svakog nedostatka. U prvom vremenu, kada su ashabi učili namaz, oni su na etahijatu govorili Selam Allah, Selam Allahu, Selam Džibriju itd. Pa im je poslanik to zabranio i rekao im Nemojte govoriti Selam Allahu jer Allah, Allah je Selam jer je to dakle jedno od Allahovih imena. A kasnije je objavena i ova sura, haš, u kojoj uzvišeni Allah nabraja ta svoja lijepa imena od kojih je i ima Selam. Dakle Selam kojeg mi nazivamo su riječi dove, a Selam je isto tako jedno od Allahovih lijepih imena. Da kažemo još nešto o vrijednosti tog Selama među nama, među muslimanima. Selam dati ra, proslovno, otkad postoji i sam čovjek. U jednoj predaji o debimu rejrej radijalam anj, zabilježenoj kod Buharija i muslima, stoji da je Allah u selam kadao, kada je Allah stvorio Adema, prvog čovjeka, kazao mu je idi onoj tamo skupini Meleka i nazovi im se i slušaj šta će ti odgovoriti. To će biti tvoj pozdrav i pozdrav tvojg poroda nakon tebe. Pa je Adam došao u Meleka i kazao assalamu alaikum a Meleci su odgovorili wa alaikumussalamu wa rahman Dodali su dakle još i ovo wa rahman kao što Allah ti postiče u svojoj knjizi, da kad te neko selami kakvim selamom da uzvratiš ljepšim. Fa idhahu jitum bitahijedin, fahayju bi ahsana minha eurudduha. Ovo su ajati sura Nisa gdje Allah kaže kada vas neko kakvim selamom pozdravi, vi ljepšim uzvratite. Dakle, kad te neko po ako se u stanju pronaći ljepše riječi od koje je, od onih koji je on te doputio, učini tako. Nadalje kaže, ajd evo rut duha. Ili uzvratite istim, ako te dakle ne možeš naći ljepši selam od onog kojeg si ti primio, onda dvarenku uzvrati isto tako. Selam je isto tako, pozdrav, dženetlija. Tehijetuhum jelume jelakaun evum selam. Njihov pozdrav. Na dan kada ga sretnu, kada sretnu svog gospodara, biče selam. Selam je isto tako pozdrav Meleka i Allahovi odebranih poslanjika. Hel etak je nebel dojfi Ibrahima u Ukrajinu. Dal je do tebe dopila vijest o Ibrahimovi počašćenim gostima? Izdehalu alihi, faqalu selama. Kad su so oni ušli kod Ibrahima i rekli selam, tako je nazvali mu selam. قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ A on me uzratio salam vama o nepoznatiji nalude. Isto tako, uzvišeni Allah nas postiče da širimo ovaj pozdrav i kaže فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مُعِنْ دِلَهِ مُبَارِكَةً طَيِّبَ Kada u kuće ulazite vi nihove stanovnike poselamite onim selamom od Allaha blagoslovnjenim i od Allaha odebranim. Dakle, nazovite im selam. Iako je riječ selama jednostavna, lahka na jeziku, Niko ništa ne pošta, ona ima velike tragove i lijepe prodove koje društvo u kojem se širi ovaj sunat ubire. Prije svega uz Selamom, Selam je znak lijepog Islama jednog čovjeka i jednog pojedinca. U hadisu Abdullah ibn Amra, sebidrženo kod Buharije i muslima, navodi se kako je jedan čovjek prišao Allaho poslaniku i pitao ga koji je Islam najljepši u smislu šta čovjek da čini da on bude najljepši musliman? Pa mu postanik A.S.V. kaže Hrani gladne, udjeljali hranu i nazivaju se vami onima koje poznaješ i onima koje ne poznaješ. A shabi, kada bi nešto pitali Allahog nisu to činili samo radi informacije, samo da bi povećali svoj naobrazbud. Ne, nego su to činili da u istinu primjenjuju ono što saznaju jer su htjeli da povećaju kontor svojih sabava. I to je bilo ono što je njih interesovalo i začin su oni najviše žudili. Pa je tako u drugoj predaji kod imama Malika zabidrženo od Ibnu Omera da bi njemu došao čovjek pa bi on rekao tom svom gostu, hajdemo do pijacej. Pa ga ovaj pitao što ćeš ti na pijaci, obzirom da, da zna Ibnu Omera i zna da to nije mjesto koje njega priglaši, ne interesuje ga šta ima novog tamog, šta je došlo od robe, šta je jeftino, šta je skupo, ali Abdullah ibn-Obram odgovara, idemo tamo jer ćemo sresti puno ljudi, pa ćemo ih selamiti i tako ćemo sticati selave. U jednoj predaji od drugog ashaba, koji se zove Imran ibn Hussein, navodi se kako jedne prilike postanika Alehi Sattva Selam sjedio u džaviji, pa ulazi čovjek i kaže Es salamu alaikum. A proslanik, alaihi s-salatu wa s-salamu, odgovala i kaže deset. Zatim ulazi drugi čovjek i kaže Es salamu alaikum wa rahmatullahi. Dodaje još rahmatullahi. A proslanik govori dva deseti. Da bi nakon malo ušao treći čovjek i kazeo Es salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a poslanik A.S. V.S. govori 50. Dakle, svako od njih dobio je Selafe prema ljepoti Selaama koje je on nazvao. Onaj koji prvi nazove selam od dvojice koji budu u svađi, taj je bolji po svjedočenju poslanika u predaji, isto tako zabiljiženo je kod Guharije i muslima, gde stoji da je poslanik kazao nije dozvoljeno dvojici muslimana da jedan drugog izbjegavaju više od tri dana. A bolji od njih dvojice je onaj koji prvi počne sa salamom. Dakle, ako si s nekim u zavađenju, u svađenju, ako hoćeš da potvrdiš da si uistinu bolji, onda trebaš prvi početi sa selamom. Dok čovek čovjek neće da pređe preko svog nekog lira. i neće da se odazove ovom ovako lijepom poslaničkom pozivom. Zato što se boji da će poništiti ono svoje ja, boji se da će na takav način biti na nekakav način ponižen. Međutim, poslanih Ali s.a.s. govori nešto sasvim drugom. U predaji, se biliženo je pod muslima, stoji da je poslanih rekao ko Allaha radi bude skroman, uzvišen i Allah čemu samo čast i ugle povećati. Dakle, kad čovjek, Allah radi sebe žrtlije, Allah će mu samo ugle povećati. Prepo toga, širenje i nazivanje selama je put ka genuču. Ja dakle, sam vam zamoljati širu, da bi mogli lijepo iznijeti ovo što smo planirali. U predaj kod imama muslima od Ebi Horegide radijallahu an, navodi se da je Allaho poslanik alaihi sallatu wasallam kazao nećete ući u džennet ako ne budete vjerovali a nećete vjerovati ne budete li se međusobno voljeli jednadalji poslanik alaihi sallatu wasallam kaže, hoćete li da vas uputim na stvar koju ako učinite voljet se Pa mnogo kaže širite selam među sobom. Nazivajte jedi drugima selam. I uistinu vi znam kad srceno drugu osobu, kad nam primiče kad nas fino poselavami, znamo da nam ta osoba odma postaje draga, pogotovo ako to poprati sa ostalim onim adabima selamama na koje istam gostiči, kao što su vedrina divica, kao što rukovanje, ako se radi jerim muškalica sa muškalicama ili žene sa ženom, a ne međusobno. Ako se dođe s jednim takvim selamom, sve ono što ima u duši čoveka naspram te osobe, ako je bilo je strepnje, ona jednostavno lapi i nestaje. Dok osoba koja prođe krajteve bez selama, ti nisi siguran od njegovog zla. Ne znaš šta ti misli i šta ti smira. Govorim jedan moj poznanik, kako se je stvorio sa drugom osobom i kako se je tako spremio da mu svašta kaže i da mu svašta izgovori. Kaže pa sam došao na njegov vrata. Pa kad je on otvorio, tako me lijepo poselamio i tako me je lijepo dočekao da ja ništa od onog što sam prethodio bio, bio spremio da mu kažem, ništa mu nisam mogo reći. Sve je jednostavno nestalo i izlapilo. Kao što je postanika Leicam Tansana rekao širite se na i voljet se. A koliko smo mi u da živimo u društvu, u zajednici u kojoj vlada vjerska, bratska veza, u kojoj jedi drugima žele ono što sami sebi žele. Koja bi blagodat bila živjeti u jednom takvom društvu? I to je uistinu blagodat i Allah je tako naziva. U ajatima sure Ali Bram uzvišen Allah kaže Va'tesimu bihavrillahi žemi'at. وَلَا تَفَرَّقُوا I svi se čvrsto Allahovog užjata držite i nemojte se razjedinjavati. وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ Revene kaže i sjetite se čega Allahove blagodati vama. Šta je to Allahove blagodati? إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ خُلُوبِكُمْ Kad ste jedni drugima neprijeteni bili, pa je on srce vaša si فَأَصْبَحْتُمْ بِنْعْمَتِيْهِ اِخْوَانًا I još jednom Allah potvrđuje da je to blagodat i kaže pa ste vi Allahovom blagodati braća postali. Dakle, tako jednostavna i tako mala stvar kao što je selam može puno donijeti i puno popraveti. Poznate je Asha'ad Ebu Horeyre gdje Allah Anhu govorio je najveća škrtica je onaj ko škrtari sa selamom. A Aisha radi Anha govorila je da je selam kazivao jevriji muslimanima ni na čemu ne zavide toliko, koliko zavide na dvije stvari. Koje su to dvije stvari? Ono kad muslimani u namazu nakon fatihe kažu amin iza imama i šta je druga stvar? I sela koje muslimani jedni drugima nazivaju. Ostale tri osobine koji je poslalnik Alayhi s.s. kazao kada je prvi put došao u Medinu i kada se prvi put obraća ashabima koji ga čekaju u Medinu, u Medini, a to su bili nakon širenja selama, čuvanje robinske veze, udjenjivanje rane ili ranjenje gladnih i tlanjanje noću do duži spavaju. Od svakoj od tih stvari sada ćemo poneštva inša ako Allah da, dulke olade dimočima molimo učitelja da da u kagul primi dobra dela nas pospoti čehmenske ratne italije kulo